مسمى عنده ثم أنتم تمترون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دا نزول کې پسته سورته حجر نه ده نمبر او ترتیب کې دا شپګم نمبر ده پسته سورته مایدنه دا حضرت مولانا حسین علی رحمه الله አልوانی دا غرض ترتیب د خلاصې مطابق دي زنه دوی میسه شور اوې قران په اتوار د مزامین سره هغه سلور حصے دی اولیسا هغه اوم الحمد سره شروع د سوره فاتحه پای کې خالقیت تذکرہ د انعام په لري سوره عنام ن بیا دمه ایسه شروع د پدې کې ربوبیت بیان دی اډوم الحمد سره درعیم عیسیٰ بید صورتی قعف نشورو دا غوم الحمد سره ای که در رحمانیت باستی او صلو روما عیسیٰ بید صورتی سبا نشورو دا غوم الحمد سره ای که نفید شفاعت قهری او اسفاعت قیامت نو دی زنا درعیم عیسیٰ شورو شوا اداب روانی آغا صورتی قعف پوری مخ دې یې چې د خالقیت تذکره خالق زم د غوا عبادت مکوې د عیسا له سلام عبادت مکوې ظلمونه مکوې شرک فلانه مکوې او دلتوي رب زم خالد زم په لاکړي ماي او تربيت ز قوم نه بیا ول تاسو شرک کوي خالد زم مربی د زم هاي عبادت قبل کوي لا اله الا هو مخ کی صورت اخر کې وی لله ملک السماوات والارض رب مخ کی صورت اخر کې وی لله ملک السماوات دی صورت اول کې وی چې داسې ذات حمد پکار دی نو الحمدلله چې دا بادشاہ دې زمکه اسمان نو حمد هم دغه پکار دی چې موږ دا ویو الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور یا مخ کی صورت کہ اغا ده نفی شرک نفی شرک کی نو دی صورت اغا دی انبیاء نو ام دی اسال سلام نہ ہو د ٹول ماذا وجبتم قالوا لا علم لنا تعلم ما في نفسي ولا علم ما في نفسك نو دی صورت کے مزید دی یا علم سرکم وجهرکم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو یا مکه صورت کې حلال, حرام و نو کی آخر کی دا حلال و او حرام او تذکره او نو دې صورت کې اخر کې ووم د حلال او حرام او تذکره کوي او عل الذين ها دو حرمنا كل لذيذ فرق محکوم د حلال او سلور غټي مسلې وکنه ودلته ووم د حرام او تذکره کوي کې اخر کې ما حرم قتل ما حرم عليكم او حرمت عليكم دا تقسيم وی کنه وخت یا مقصد تنظیم او د معاشرت باسو چې نو دلته چاينو مقصد اصلي ته متوجی کې مسلمانان چا غنفی د شرک ته دا نه چې معاشره سمشلا تاسو نه معاشره وله سمې کې چې شرک نوم لري چې معاشره نه ظلم لري کای ان شرک الا ظلم مناظم داوم له ظلم وکړا او مخکې صورت کې هغه نفي دي شرك او तमाम انوا د مدلتهون د غیر رد بکې तमाम انواع قسم ورد شرك پھیلې په تصرف په علم د ټولو چینو هغه رد, رد بکې او دا رد شر د فار یو خصوصي مناظره مقابله د ابراهيم عليه السلام هغه ذکر کوي अवे ذي صورت کې د انبياو تذکره چې دومره تذکره د انبياو نور سورتون کې نشته او اهم موضوع د دې صورت چې دا هغه عقباته ست دي دا د دې صورت اهم موضوع ده اغا دا عید دین منی او معاحد منی اغا شقق انقلابات اغا دا طول با کذالکا کذالکا سر سکرکی اول نمبر چی سکرکی نو دا ترپن نمبر آیات کې دا انقلاب برازی کتر مسئلے توحید بیان کئی نو تامن و دا اتراز کئی چه منتخب کڑی اللہ دید پارا نبی علیہ السلام منو دا اطرازو کنا ماکی سوک مشرنو او د طائف سوک مشرنو تی منتخب کڑی تا منو دا اطراز کیجا دمرو بلیان چوب احونا و نشلہ تر اپاسی توحید بایا نئی رسمون و رد کئی نو آیات نمبر ترپن که اللہ وی وقدالک فتنا بازا ہم بے بازن لی اقولو. از ازمائش کومنگا بازی تدونا فبازو منه لیاقولوا هاولائی من اللہ علیه من بیننا دا کسان دی چا اللہ دو من احسانو که زمان بینکی دا مواحدان شلل دا مسلمان شلل من پاتشلو ده جواب علی الله اللہ و بی آل و بی شاکرین اینجا تعالی خفو با شکر گزارو من دی موحدین من دی قبل انکو دی دین من دی علی صلی اللہ و شاکرین دا ووی چې ته یوازې موحدي ا د نوټول به کار دی تو الله احسان وک کنه زه موحد کړم سا جواب بدای حس اللہ بعالم بشاکرین دیم دا که یو مسله د مندل شرک شرک بدعت بدعت توحید آیه نمبر 55 اوسونده اعتراض کوي خلک یا رب بغیر د شرک بغیر د بدعت نه خبر خبره نيسته هرڅه د بدعت وای او دا نه د کشرک ته ټول خلک مشرکان کړل بل مسله نشته نبی আলাইহ السلام ته وو وی کنا سبل مسله نشته ته بیان کی دغه توحید توحید کوي بل مسله نشته د دې جواب وکدالک نفصل الايات ولتستبینا سبيل المجرمين دا رنگه تفصيل سره بیانوم آیاتنا چ واضح شي لار دي مجرمانو اس دي مشرک سبت لګي سو پره توحید بیان نه کی اس دي بدعت صفت لګي سو پره د سنت بیان نه کی بار بار زه کبا نه و چې مشركانو منوه بد لګي نو خارب شي بيذيان منوه خبره بدولګي نو خارب شي خلقو ته ته توحيد بيانوات ول يميز الخبيثه من کسان و خوشاله شي ذني و خپشي نو پتو لګي را کنه لتستبينا سبيل المجرمين بیا درې اعتراض و پتامه ادا کړي چوند ته پتو ته اچانې زده کړې ست افلان کې فسادينه دا خبرې زده کړې اگر فساد ملک خور کړل د ته غنې ذکر دی او قائم مونږه آیات نمبر 105 او کذالک نصرف د ټول کذالک قوات ستا کذالک کذالک سرا او کذالک نصرف آیات 105 تاسو ودا کوئ تعلم تمین الیهود داود یو دیانو کار دي شوروک تعلم من فلانن داود فلان کی فساد دی نه زده اگرانګه تا زمونږه کلک ڈلبازی جوڑکڑا تا فساد جوڑکڑا فارق تجمعنا وشتت تشملنا زمنگت تنظیم دی تسنس کا زمنگل دروان کا دا اطرازات پا کئی ولی تقریقی ویان کئی نو سبستامرگری کی گی کنا دازمون کی دینیشی سبستامرگری کی گی مرگریشن نو خلق وطامن اطراز کئی و دا درې اطراز او کذالک نصرف ال آیات ولی اقول درستان دارنگیت تفصیل تر بیان نه منغایا تو آیاتونه ولې وایي کولو چې هو اذا خلق درسته ته او د فلنكینه لسته وي فلنكینه دې ذکر دے ولینو بینه له قوم یې علمون بیا دې چې موږ هغه سلورو هغه ولګ سخت وین کله چې تا دا ولې کولو درسته وین چې جوړ دین دروان که فسادینه دې زده کړ فلنكینه دې او علموه بشر بکره ته تطلع لې بکره اک تتبها فیتم له علی بکره واصلا اجمی و عربي دا لګیارې ساو استاد مون پیجنو ست ترتيب مون پیجنو ست مقصد مونته معلوم دی غفسات پوزمه کړي دا دې پسی سلورم نمبر سلورم نمبر دا امتحان د مخکانو ټولنه لګړټک او خلاق و راجو وکې د لویو مقابله مناظره به جوړ شي او وګوره فسادره غل له روک تام یو کوي ما الله رسول دته یو کذالک جان لا لكل نبي ندون شيطان لينش ول جني وحوادهم الى بعض ان علماء ورثه الانبياء انبياء من چکم انقلابات راغلي نو دا به موږ کل ته توحید بیان نه راځي وکنه کړه نه ل پټول غل ته توحید نه بیان کړي نو الله رب لی قدرت وی لکل نبیین هر نبی, نبی لپاره مونږ قم مقرر کړي دشمنان شیات سیات انسانانو د جناتو نه د دوبه راجمشي یو هی باندوملا بازن زخرف القول وسوسه ما چی جرګي وکي مشورې بکي یو بل سره زخرف القول اغه مزین کړه شو خبرو غرور نه پاره د دوکه دو دو د خلکو دا ور راجمشي اورا قرآن کی کتاب کی دال لیک کتاب ور پس یو والکیم اولادا ولی ملاور پر سلام علی زخر فل قول وجمشئ اور یو قدم تر اشرف رشی مالی دله ده, ده رفتار د دروشانو کرامت ن منی دمړو کرتمن ن منی اذا حيرتم بالامور فعليكم باصحاب القبور دار اشی دا غو مو بجورشی او دا, دا بول کی ولی تسعا الیہ فرت الذين لا یمنون بالاخره دا غوی م به هغه کسان غ جږدي چې لا میونه بلاخره چې نمن اخرت هغه ې ته نګوري چې نام معلومه کتابونه چې مصنف معلوم نه دی چې مقصد هم معلوم نه دی هغه میار د کې جوړ د زخرفل قوی غوره او کله د موانوفتوي خرفل دا به ډیره سخته خبرې لغونه به سخته او په دی کې اکثر خلق بستانه بلی غالی لارشی، ولی تسوانی لئی، یرمولیان خلافتی، کتابونه خلافتی، فتوی خلافتی، افا ولی ارزوهو، ولی اقترفو، ما هم مقترفون، چه پسند که دو دا دروغ، ولی اقترفو، او چه جوڑ که اپالنا منه اغاچی کم دروغ جوڑی که، دارنگی اوکی اغاچی دو کما میشه کهی، ما هم مقترفون، نور با امدود دروغ جوڑ که، دومر مدارسو فتوی دیا دومر ادا چل لئے دومر ادا چل لئے الکاچی فتو چی قرآن خبر نو فتو تا بیسی زورت تے نو دیبو ایرازہی چو فیشلو کلکا حکم جوړ کو نبی علیہ السلام تبا مکی کافر آغل اجعل بیننا و بینکا حکم من احبار اليوہودی اجعل بیننا و بینکا حکم من احبار اليوہودی راځک نا محمد څنګه دا يهوجان ومز کې کې نو څه فیصله به تا نام دې تنگ راغلو یو حکم جوړ کو پښتانه څور یو تیګه وکېدو یو ګټ وکېدو یو مشوره به وکړو هغه نو خپل تنځي مونږ بنو جو راځه چې فیصله وکړو دا وتا ته چې پلان کې کتاب معیار جوړ کو ستا جواب افا غیر الا یبتغي حکما وهل الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا تا ته په اړتیا ضرورت وی تا ته ود دغری سالو ضرورت وی ماته هو نشته اخبارو د یهود ضرورت وی نو ماته هو نشته د علماء سو ضرورت وی نو ماته هو نشته وهل الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا الله تفسیری کتاب را لګل چې دا خبر دی نو لغوه نه سخته ولا راشین غټان مطلب صحیحو کین چې ګورات راپورٹو نو بدر چې دا سداگورا حالات خراب کړل حالات خراب ہوئی، دا چلو سوا فرانکیز ایک ورپسی دا جمع اشلا، حال تا مناظرہ اشلا، حال تا خلق راجم اشلا، فتوہ اشلا، اللہ یکدان لکا جاننا فی کل قریتی نکابر مجرمی ها داکھر پینزم آقابدان، آیات نمبر ایک سو تریتالیس، دا جاگین لکس <سؤال> ملیان نو نشلا بے وغطان در بسراولی چدا چل لے ودا چل لے دمکانی اللہ رب العزت وی لیم کرو فی هاں ما انبیاء خلاف بے مکرون شي کنا وما کرو وما الله اللہ آخری ترتب بید دودائی وما کرو وما والله خیر الما کرین لیم کرو فی هاں وما یم کرو نا اللہ بے انفسی وما ی شورون کرا چھ مکرون شورو شی لبیع امداد و نصرت شورا شورو شی ولی اس مقابلش لکنه محکمہ مذاریبی اوس مقابلې شله چې کله مقابله شو نو به امداد او نصره منځ جانب الله شروع شي نو دا پینځمه قوا شپږم اخیری قوا دا ټول به یو شي اسې ځان کې وا قلوب او شتاوی ساح خلاف ټول با یو شي ځان ته ګوره نو هر مسلې باندې اختلافات وي ځان کې وسلیم یو بل طرف اختلاف لاندې پلان کې پلان خلاف به یو شي الله یو کدا لیک نولی بعض ظالمین نمازم بما کان یکشبون نولی زا... نولی ممر مرګریکو دا ټول ظالمان د حق پرست خلاف نولی بعض ظالمین بعضا دا ټول مونږ یوکو ور احزاب کی وټولیا وصلل دمرا راغلل چې او بارتبه وتلې نسل خندقی وکنیستون دا یو لوتی فان براشین دا د آخري عاقبده او دغهځای ک لاړل ک نه نه بیا سلام وي اوس به مونږ پیزو په مونږ به نه راځي په مونږ به به نه راځي اوس به مونږ پیزو لکه د دلته و الله دا خریقاانش پهګمه دا انقلابات چې دا ټول به ساب خلاف شي خللا اختلافات په لري کېه یوت لاړل مکته مکیتا چې لاړل نه بوسان ورتهوي چې فیصلهکئ که نه مونږ په حقو که دا محمدصلله ال عليه سلام دو تخبط و تورات و انجیل و لبس او راپاس ادن هاولا ایهدا من الذین آمنو سبیلا او سفر اپاسی و ایوالا بفانکه خده شیاغان خده انو بریلان خده دانو تول خده خواه بیکار دی نخو پکیدق دی داخو محکنون مولماء سودا قویلی کنا هاولا ایهدا من الذین آمنو سبیلا دلتا اللہ و ایوکدالک انو اللی بازو ظالمین بازم بما کانو اکسبون او سکلت دا شپاگ وار خبر الانده شپاگ رضی دی کې که شپاگ انقلابات در منی راغلل او سر اپاسا قلیان قومی ملو علا مکانتی کم انی عاملون فصوبت آلمون من تکون لہو اقبت و دارت اوز دی اغو جا قدی ردو کا شرک و ایجا وجعلو للہ امازر من الحرس و کدالک زینا لکسی رمن قتل اولادهم و قالو هازا او سر اپلک بیا پدو من اغرد شروکا بیا سر نشو چطولے دا صورت دی دې کې هر قسم مضمون دې د دې نه چې د دې نزول کې دا نویلی یولې جماعت تفریشتو ور وسره راغلو سوره الانام او نام او تم ذکر وي چې دې کې د انام تذکره د اساورو د قسمونو او به هر قسمه د شرک رد پکې او دې ځنه څنګه مونږ ویل کړه دایمه ایسا هغه شورو دا دې کې شرک فر دغه مساله د خالقیت دا مساله د ربوبیت چې مخکې ذکر شو رب دارس ارسل الله د خالد په ارسل الله دې وکه وتاوی څنګه خالد په نو د قشانت ربم دې کنه چې خالق اغش رب اغش ترا پاسې نظر نه ځکې رولا کوي نو دا تا حرام دی ګرک الحمدلله ټول عارفانه دې خدای تو لله خاص صلى الله علیه رضی الله ج غزات خلق السماوات والارض چې پیدا کړې دي اسمانونو او ځمکو الحمدلله سوره فاتحه کې هم دا اول راوړل د لایل نوخ کې دلته هم دا راوړل د لایل نوخ کې کله وه هلاکت نورست راوړي او په سیتا دغه سورته لګ راوړل وي چې هلاك کی بیا ودا آیات راوړي فاکو تعاذاب القوم الذين ظلموا والحمد آیات نمبر 45 ورستو سورت الفاتحه کی محکر دلائلنا سورت انعام کی دلائلنا او دی ایت کی 45 رستو جہلاکت تمجرمان نا فقط عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين او دارنگے د دا رستو دا دلائلنا دو سورتوں کے محکر دلائلنا شکنا او جن کے چن نا رستو تاسو دا صورت ان کبوت را وړ نور ډیر روونې کې س کوت چې دا ټکې ذکر کې الحمد روستو د دلالوونه اول دلای ذکر کې ذکر کې او بیاور پسدا ذکر کې